Då var vi tillbaka, i en podcast den mest Sverigedemokraterna fixerade podcasten i Sverige mm. Alltså podcasten som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas parti och företrädare mm. Det Sverigedemokratiska partiet Jag börjar tröttna på de där jävlarna dess företrädare mm. Välkommen Kristoffer Gummelsson Tack så du Välkommen Magnus S. Uh, det var alltså min replik du tog det. Mm. Ja just det Hej Ja, vi, eh, vi har alltså gjort ett litet uppehåll i och med att jag har varit bortrest mm. i de svenska fjällen. Så nu är vi tillbaka, så nu vet ni varför det har dröjt lite grann med det här avsnittet. Ja, vi sa ju det innan vi. Ja, precis. Vi har ju, Vi har lämnat lite värskedel också. Men, mm. ja. Jag hoppas ni lyssnade på förra avsnittet. Mm. Om ni inte har gjort det så kan ni slå av det här avsnittet och lyssna på nästa. Ja, precis. Eller för, för det innan. Beför det är ju. Det jag läste en kul grej i st Det står alltid kula grejer i st mm. Och jag tänkte att jag ville öppna det här med att prata lite om ST eller Sverigedemokraternas självinsikt. Mm. Och det, alltså, alla artiklar skulle jag påstå... Jag läste bland annat en, en artikel av Mattias Karlsson. Hon pratar om internationella mansdagen. Mm. Och tycker att det är liksom... Tömtigt, för man borde prata om eh, de manliga männen istället. För som man hade gjort, man hade pratat om, om de här töntiga männen. F får jag fråga varför han skriver en artikel om Internationella mansdagen? Jag vet inte. Det är, det är väl typ i november eller någonting. Där måste det vara Internationella kvinnodagen i veckan. Mm, det har du. Eh, men det här Mattias Karlsson, då, han efterfrågade de dygdiga eh, männen. Jag tänker bara på Sokrates. De omvårdande pratar och... pratar om dyggdiga personer. Ja, nej, men det, det var lite... Det, han, det sken igenom hans vurmande för den ariska mm. mannen. Ja, alltså den här artikeln genomsyres ju av någon slags eh, vurmande för den traditionella mansrollen, om man säger så. Mm. Eh, och ger uttryck för en liksom, väldigt konservativ hållning till, till mannens förhållande till kvinnan och så vidare. Däremot så nämna ju inget om, om, om ras eller arger och sådär. Ja, nej men det jag skriver är så här citat. När jag tittar mig omkring i min samtid så ser jag gott om själviska strebers, förvirrade förvuxna pojkar, osäkra självutplånade velormän och hedonistiska snuskgubbar så alltså här kommer hans version av en man. Varmhjärtade, trygga, moraliska, ansvarstagande, pliktmedvetna, modiga, beskyddande, självuppfostrande och hårt arbetande manliga förebilder som min far och min morfar ser jag dock inte så många av som jag skulle önska. Rackens. Ja, Det är någon beskrivning av någon så här nationalromantisk målning med Karoliner eller någonting sånt där. Ja, alltså den här artikeln och det där stycket läst för sig självt är kanske inte så himla uppseendeväckande men det är ju något slags gamla nationalistiskt språk och liksom retorik som skiner igenom där. Jag tycker det är intressant. Han jobbar ju mycket så, Mattias Karlsson mycket utav de här men, trycker på de här gamla dygderna och ja. Mm. Jag, som jag ser det så efterfrågar Mattias Karlsson mer skogshuggare. Eh, ja, de är väl godhjärtade, Vad är det mot skogshuggar egentligen? N nej, ingenting. Men jag tänker mig flanellskjorta, en stor ixa på axeln. Typ. Jag tänkte att du var flanellskjortaprofess, det har du inte. Nej. nej, inget fel på flanellskjorta. Jag bara funderar på Mattias Karlssons syn på vilka som är riktiga män och icke-riktiga män. Mm. Men det säger ju någonting om Sverigedemokraternas ideologi och vad, det var inte det jag tänkte prata om egentligen. Nej. Utan det var en annan artikel på ST-kriden eh, som eh, heter så mycket som svensk media prioriterar klicks framför sanning. Och det finns två utgångspunkter här. Och det ena är, ja, skribenten då menar att media enbart är intresserade av att få så många visningar som möjligt och så mycket klick för att sälja reklam. Eh, menar då skribenten. Då utgår hen från två... Nietzsche händelser. Den ena är den här moskébranden som skedde precis efter jul. Den andra händelsen är den här pojken som blev omhändertagen av en vakt. Omhändertagen. Ja, jag ville. Objektivt tror jag. Ja, mm. det var det som jag tanken. I alla fall, då, då menar skrivbänkare att det är ett problem för att media hoppade på den här bollen för snabbt innan de hade för mycket information. Tillräckligt med information. Ja, jag skulle också... För mycket information finns det väl inget som heter... Jo, i och för sig, det finns en film som heter Mannen som visste äh, för Okej, okay. innan de hade tillräckligt med information. Mm. Skribenten kommer fram till att det är djupt oansvarigt, men tyvärr något som kännetecknar dagens etablerade media. Alltså att eh, media då är för snabba på bollen. Snabba på att avtrycka den. Mm. Så skriver, skriver personen så här. Både i det här fallet, moskébranden i Eskilstuna och även flera drev mot vårt parti har krigsrubriker och stora, stora, antal, stora antal klicks. Stort antal, eller? Mm. Språkpolis. Stora antal klicks prioriteras framför medborgarnas rätt till en saklig och objektiv nyhetsbevakning. Okej, okay. men... Och då tänker jag... Det är ju den här liksom sinnebilden av Sverigedemokraterna och deras egen självinsikt är ju något eh, vad ska man kalla det? Befintligt skulle jag säga. Ja. De pratar alltså fast medierna är snabba på avtryckare när det gäller eh, ja, men, att, att dra slutsatser utifrån tragiska händelser om man säger så. Det mm. skriver även så här. Lika viktigt är dock att media hedrar rättssamhällets grundbultar och att människor inte hängs ut som skyldiga innan brott bevisas. Mm. -hmm. Svensk media måste börja ta sitt journalistiska ansvar på större allvar. Det är helt oacceptabelt framställa, för, för fan den här. Det är helt oacceptabelt framställa saker som sanning för att sedan motbevisas så fort alla kort lags på bordet. Ja, och, och då fick man osök att sänka på den här moskujen mm. de, de, Den nya grejen som började spridas i då. Så kallad alternativ media. Mm -hmm. Det var att det var en fritös som hade orsakat den här branden. Mm -hmm. Det känner du till, det har jag hört, det du har hört. Jag ja, det känner till. Vad hände då från Sverigemokratiskt håll när den här fritös storing Kläcktes ut. Det var klang och jubel jubälföreställning. Ja, Linus Bylund skrev så här. PK folk som Buhuar buh buh buh över rallant torn kring fritösen. Allvarligt. Knappast skämtarna som är de som ska skämmas ögonen ur sig här. Sen fick Linus Bylund reda på att det var inte en fritös. Var han lite snabb på avtryckaren där? Innan han hade tillräckligt med information? Linus Bylund uppdaterar i alla fall sin tweet. Och då skriver han så här. Det flamstramsas som att det inte var fritös som orsakade moskébranden. Nej. Okej. Okay. Avgörande är väl konstaterandet att branden ej var anlagd. Vad hände sen? Mm. Jo. Linus Bilen skickar ut ett nytt tweet efter ett tag. OBS. Branden kan varit anlagd. <laughs> Dock ej så som beskrivits. Inkastad flaska inom parentes. Poängen är oaktad orsak. Att PK agerat förkastligt utan skäl. Punkt Förkastligt för utan skäl Så då var det Plötsligt någonstans på vägen där Så var det viktigt att jag kanske att branden var anlagd Men ändå inte som PK Media först skrev Och det, det, det är ju han som kastas ut Med fritösanklagelsen här Jo precis och så vidare Han slutar ju inte sen utan <går> bara fortsätter Men det, ja, det är ju Intressant också att man skyller Det där på medierna Det är ju polisen som läcker uppgifter vilket jag kan hålla med om att det har de ju förbaraligen i det här fallet flera gånger då, gjort för snabbt i och med att man har reviderat den här versionen flera gånger om vad som faktiskt har hänt. Mm. Nu är väl inte det jätterelevant? Alltså, om en, en sån där händelse kan leda till att människor sluter upp kring sitt förakt mot våld gentemot muslimer så är det jättebra alldeles oavsett. Mm, det tycker ju inte Linusbilen där. Nej, Han tycker att det är andra som ska skämmas i det här fallet då. För mm. att de menar att ja det han menade var ju att alla de här människorna som då slöt upp mot haten mot muslimer alltså att det var de som skulle skämmas för att de gick ut och gjorde det, det är ja, ju... att liksom att eh, protestera mot våld då, det verkar ju inte vara helt okontroversiellt i Sverigedemokraternas Sverige. och så är det intressant det här med att vara för snabb med att trycka på avtryckaren att att Sverigedemokraterna då beskyller andra för att vara det det är ju intressant i så mått att om man tittar på deras egen historia så finns det ju en viss tradition av just det här. Och då tänker jag inte minst på de fruktansvärda terrordåden i Oslo 2011 som vi gick stå ut av Anders Bering Breivik. Säga, det var ju Linus Bylund i farten till exempel också. Linus just. Han skrev ju bland annat då när det här briserade i media innan man visste vad som hade hänt så skrev Linus Bylund Citat, Nästa jävel som ojar sig över hur synd det är om alla snälla muslimer när det ligger blödande normen på gatan kommer avföljas. Mm. Jag var ju på Twitter då. Mm. Kantekerot. Någon som vågar sig på en gissning vem som ligger bakom bomberna i Norge. Och efter en liten stund så skrev han även: Nej, jag kommer inte kalla er islamofober. Nej det, nej, det behöver han inte. Det kan vi göra istället åt dem. Alltså, när han säger vem som ligger bakom dåden mm. menar han då alltså, då, pratar han, då låter man prata om en person då. Hur ska man veta det? Det han, men, det han vill få fram är ju att det är islamister som ligger bakom. Eller hur? Uh. Uh, och så säger han vem som ligger bakom. Det kan man inte veta. Poängen är att han vill ju skulle belägga hela islam då. Hela alla muslimer. No shit Sherlock. Nej, ja, jag, är, eh, jag har en tankekraft som arbetar febrilt. Och ibland så kommer det ut guld ur min mun också. Den jävlebaserade dagstidningen Arbetarbladet släppte något av en bomb här häromdagen. Och det lustiga var att jag vet inte ens om de själva var medvetna om det. För du de nämner bara... Det jag tänkte komma in på i en liten bisats i en artikel som handlar om att högerextrema individer bedriver ett gruvbolag som tydligen ska arbeta i regionen då, runt Gävle. Och det är en intervju med Daniel Fredén som är en ledande figur inom den identitära rörelsen i Sverige som vi har pratat om tidigare. Bland annat så driver han sajten Motpool. Arbetaren är ju... Intresserade av att en sån figur kommer till stan, alltså en tvätteäkta nazist, mer eller mindre. Som griver, alltså bedriver gruvdrift. Ja, det tyckte de var spännande. Och vinken i artikeln är ungefär att motpol beskrivs ju eh, av tillförordnade ordföranden i Sverigedemokraterna, Mattias Karlsson, så beskrivs de som eh, nyfascistiskt. Och Daniel Fridén får en fråga om det, och då svarar han så här. Det är rent trams. Dessa utspel beror på att det pågår ett internt maktpolitiskt spel i Sverigedemokraterna där Mattias Karlsson försöker använda vår site som slagträ mot vissa rivaler i partiet. Då har han plötsligt bestämt sig för att motpol är nyfascistiskt och att han därför har rätt att utesluta alla medlemmar som läser motpol, säger Daniel Friberg. Sen har fortsatt han att berätta om Mattias Karlsson och att han själv tydligen har låtit sig intervjuas av motpol för något år sedan och även gillat Facebook-uppdateringar från motpolskribenter. Citat. Detta visar ju att han egentligen inte ens själv tror på det han påstår. Och det här är ju väldigt intressant med tanke på det som vi har pratat om tidigare. Nämligen den här striden som pågår i SD Stockholm. Men som har pågått i SD Stockholm. Då man har väckt uteslutningsärenden mot William Hane. Som då är en del av den så kallade etnonationalistiska falangen i partiet- bunkerfalangen. Man har väckt uteslutningsärenden mot honom och den styrelse som han har föreslagit i sin kandidatur till ordförandeposten i Stockholm. De här uteslutningsärendena handlar ju till stor del om just de här sakerna. Nämligen att man har, man har gillat motpol, man har delat motpols grejer på Facebook, alltså den typen av saker. Precis det som alltså Daniel Friberg påstår att Mattias Karlsson har gjort och dessutom så påstås alltså att Mattias Karlsson har låtit sig intervjuas och om vi säger så här det är, ingen, det är ju ingen kritisk intervju om man säger så utan det är Mattias Karlsson får ju i stort sett en plattform på motpol för att bre ut sig om Sverigedemokraternas politik. Det här borde ju verkligen i så fall då leda till ett uteslutningsärende mot Mattias Karlsson om man ska vara konsekventa i sin nolltolerans. Mm. Och det kommer ju knappast att ske. Nu har ju då Mattias Karlsson faktiskt blivit anmäld av en överläkare tydligen. Han är väldigt noga varit att poängtera det i sin anmälan. Ja precis, jag kan läsa upp anmälan här och det är ju en liten, alltså en källa som vi egentligen inte vill använda oss av flera tider mm. men Eftersom den här tidningen är så insiltad i den här striden och vi vet att den tar ställning för ungdomsförbundet, alltså fria tider. Ja, fria tider är ju en del av den nationella rörelsen då och kan ses som etnonationalistisk. Kanske. Ja, just det. Och det är då fria tider som, som har levererar det här uteslutningsärendet då, eller det här brevet som har skickats till medlemsutskottet för att utreda Mattias Karlsson. Och då står det så här. Hej Magnus. Hej, hej. Det är inte mig, det skickar skickat till. Men... Nej, nej, nej, det är den här nämnden. Ja, just det. Mitt namn är, och sen är det över kyrket, och jag är läkare och SD-medlem i Malmö. Jag skriver till dig eftersom jag vill anmäla regerande partiledare Mattias Karlsson till medlemsutskottet för ideologisk avvikelse. Skälen som jag anger för detta är två. Ett, Mattias Karlsson har gillat ett inlägg på Facebook-sidan A Handbook of Traditional Living. Karlsson själv har betecknat sidan som neofascistisk. Den här då, Facebook-sidan. Nummer två. Mattias Karlsson har medverkat i en intervju i, eh, på Motpol.nu under pseudonymen Anders Lundgren. Karlsson själv har betecknat bloggportalen Motpol.nu som neofascistisk. Ja, det. Jag gillar idén att han är läkare Jag tycker det är kul att han är väldigt noga med att påpeka Att han är läkare i inledningen här Alltså det har ju ingen som helst relevans Men det är som att han vill poängtera att ja, Nu ska vi komma ihåg vem av oss som är smart <laughs> Nej men det, det, det, det här är ju väldigt intressant alltså, Fria tider har ju gjort en intervju på de i alla fall med eh, den här läkaren Och där så gör han klart Att det här är en eh, liten markering från hans sida Alltså han kanske inte själv är så himla upprörd över att Mattias Karlsson gillar den här typen av eh, sidor. Men han vill på något sätt belysa vad han tycker om nolltoleransen och hur den har eh, använts förut. För att det är ju som sagt, alltså nu sätts ju den verkligen på prov. Nu har vi ett ärende som gäller precis det som Mattias Karlsson har gjort ligger då på bordet. Eh, vad det gäller andra medlemmar i Sverigedemokraterna, nämligen de här styrelse... Förslagen, förslagen till styrelse IS i Stockholm. Och om de utesluts så måste man ju utesluta Mattias Karlsson. Det finns ju liksom ingen annan utväg. Eller hur? Nej. Men det kommer man ju inte göra. Man kommer ju inte utesluta Mattias Karlsson. Därför att det är ju som vi har pratat om tidigare i det här programmet att den här nolltolerans. är bara en skimär. Man använder sig av den för att kunna bli av med människor som man inte vill ha kvar i partiet. Ja just det. Mattias Karlsson har ju fått frågan angående det här också angående motpolintervjun eh, och det är också enligt fler tider ska nämnas men de påstår att de har kontaktat Sverigedemokraternas partisekreterare Henrik Vinge ja, eh, och då säger han så här jag pratade med Mattias han kan inte dra sig till minnes att han skulle gjort något intervju med motpol säger Henrik Winge. Ja. <laughs> jag tänker underbart politikersvar att jag kan inte dra mig till minnes. Det är klart han kan. Det är ju, alltså, Man brukar säga det um, om... Eller amerikanska, brukar, amerikanska journalister brukar säga catch them with a lie. Alltså det är det värsta som kan hända som politiker att man blir påkommen med en lögn. Så att utifrån man konfronteras av uppgifter som kanske är sanna men som man inte vill gå ut med utifrån det inte finns tillräckligt mycket med bevis så säger man bara att man minns inte. Mm -hmm. Då har man liksom ryggen fri. Jag tycker det verkar så. Det är klart att han minns. Det återstår att se var det här kommer leda någonstans. Förmodligen inget Nej, men det är intressant för att ja, de, det, som sagt, nu så blottläggs ju Sverigedemokraternas nolltolerans i sin fulla prakt och det är ingen vacker syn. Det visar sig att, eller, det har ju visat sig förut men det bekräftas att nolltoleransen är ett sätt att bli av med människor som man inte vill ha kvar, och sen så spelar det inte så stor roll när det gäller de här mer eh, viktiga figurerna inom partiet. Men kanske mest också rent internt. Alltså, det, man märker ju att det skakade i fogarna hos de här ST-svansen och sympatisörerna. Det är ju de som börjar bli upprörda nu. A annars har det ju alltid varit det här. Ja, men nolltoleransen är bra. Den rensar ut folk som inte ska vara där, eller vad det nu är. Mm. Men nu börjar ju folk faktiskt också ifrågasätta att det här partiet inte skulle vara toppstyrt och att det liksom är styrt med hjärnan. Precis och det där pratade vi om förra avsnittet att jag tror ju att det här skadar partiet mer än de här rasistskandalerna för att det här nu har det ju pågått kontinuerligt under flera veckor det här med att Sverigedemokraternas ledning framstår som helt makt mer eller mindre och med en diktatorisk hand styr sitt parti och utesluter människor som är obekväma. Och som grädde på rasismoset så Bums. skrev researchgruppen researchgruppens Mattias Våg Just det, han bekräftar ju verkligen den här bilden ut av Sverigedemokraternas nolltolerans som en rökridå för att bli av med människor som man inte tycker om eller som inte vill ha kvar inom partiet han påstår att Sverigedemokraterna läcker uppgifter medvetet för att just bli av med människor för det första och för det andra för att kunna gråta ut i media samtidigt en slags win-win-situation man framstår som offer samtidigt som man kan använda sig av nolltoleransen för att bli med folk Vi pratade ju faktiskt med Mattias Våg tidigare idag Då han berättade om bland annat då den här insändaren som han skrev Och utveckla lite närmare vad han menar Då har vi alltså med oss en gäst på länk här Mattias Våg, välkommen Tackar, tackar Mattias Våg från researchgruppen Ja, stämmer skulle du vilja berätta lite kort om researchgruppen och ert arbete inledningsvis? Mm. Researchgruppen det är ett kollektiv av frilansjournalister som granskar extremhögen. Vår specialitet är liksom att vi, vi gräver ihop och vi har speciellt kollat på näthatet för där är det ingen annan som har riktigt gjort någon granskning men och vi skriver bland annat artiklar i, ja, publicerat i flera tidningar och arbetaren och så, vänstertidningar. Men har också gjort det stora, stora gemensamma arbeten med Expressen och Aftonbladet. Vi har granskat, avpixlat och nätatet på Flashback. Får man, får man fråga hur ni jobbar? Vi jobbar väldigt mycket med att vi sitter kollektivt och gräver kring kring nätet. Att vi har några kanaler som vi sitter på, och eh, någon hittar något intressant om vi tittar på till exempel en, eh, vad man kan. Ja, vi kan ta några exempel om det är, är någon Facebookgrupp som eh, jobbar mot tiggare som är knuten till Sverigedemokraterna som så bestämmer oss för att titta på det. Och sen så ser vi vad vi, vi gemensamt kan plocka fram. Eh, och sen utifrån det materialet ser vi. Det vi har fått fram nu, vad är bäst att vi uh, går ut med det här någonstans? Ska vi sälja det till en tidning, eller ska vi skriva själva? Eller, eller så gör vi podcasts boarder, eller ja, håller föredrag. Ja, just det. Men till exempel då avpixlat, hur, hur gick själva den grejen till? Hur får man tag på uppgifterna på vilka som är de anonyma användarna bakom kontorna? Ja, det var ju eh, det var ju vår lilla innovativa grejer där vi kom på att eh, på apixlat och fria tider och exponerat med de här tre stora sidorna så använder de en en diskussionstjänst som heter Discus. Och när du eh, registrerar ett konto på Discus så läggs din e-postadress där i form av en så här, eh, lätt sträng, en hashsträng. Och om du till exempel registrerar ett eller gör en harsting av en e-postadress så får du samma så vi, vi kunde alltså i och med att de där harsträngarna eh, var öppna och offentliga så kunde vi genom att göra om e-postadresset till hashrar, jämföra och få matchningar. Och när vi gjorde det med vi enorma insamlingar av material på nätet och bara så kunde vi då börja pricka in så här och se precis. Eh, ja, få få e-post träffar och sen utifrån det göra identifieringar. Så då gick vi in och tittade närmare på de så här 1500 personerna som skriver dagligen på de här sidorna bara för att få en bild av vilka är det här, hur ser åldrarna ut, hur är fördelningen över landet. Ja, det det. Eh, vi hade ju faktiskt en specifik anledning till att ha med dig just idag också. Därför att, eh, du skrev ju en insändare som publicerades igår, va? Tors, oh, onsdag. På Nyheter... ja, det, ja, den gick väl i morse tror jag. Ja, det kanske var i morse till och med. På Nyheter idag då, den, vad ska man ja. säga, oberoende demokratiska tidningen. Det försöker ja. vara någon slags Aftonbladet fast för... Ja, ja blandning av Sverigedemokraternas version av Aftonbladet och en ding ding det är, ja. det är väldigt mycket tramsnyheter på den. Ja, verkligen måste jag säga. Ja. Det, är en riktig, riktig... De, det är som en skvallersajt. Alltså för... Men då, då tänker jag snå, Kristoffers fråga här. Hur kom det sig att du valde mm -hmm. att skriva på just den här sajten? Med tanke på det vi sa? Ja. Jo, alltså det... Sjank som driver den sidan han har länge kastat ut att han, han erbjudit för, för han vill ju att sidan ska bli mer legitim och rumsren och jag har alltid sagt nej det är jag inte intresserad av men han hade ett argument som att ja, men om det någon gång vill skriva någonting som ska nå sverigedemokratiska läsare så är det där den sidan för de här andra fria tider, sådana sidor de är ju Lite censurerade bland Sverigedemokraterna. Det är lite känsligt för att skriva där. Men skriver man på en här och man har ett budskap som man vill rikta till Sverigedemokraterna så kommer det få spridning i deras led. Så därför valde jag att lägga texten där. Nära. Lite kanske... Det är lite som en forjalsk kanske. S, kanske. <laughs> ja, Trots. det är väl inte... Är fel. Så... Antirasistiska grupper har jobbat med att skriva för sådana där sidor, men Nej. jag tänkte vara värt ett försök. Vi, vi kanske ska mm. nämna det också, att det är du i, som egen person som har skrivit den här debattartikeln och inte researchgruppen som helhet. Det kanske är Nej, att nämna. Det, var, det var mitt egna initiativ, så att säga. Inte något som hela gruppen ska lastas för. Nej. Nej, vi var lite oroliga faktiskt om vi skulle få skit att skriva för en sån, eh, vad man ska säga, fullsajt på det sättet. Men, har ni fått någon skit för är... det? Nej, det har vi inte. Det... Alla, alla tycker det var en väldigt kul grej faktiskt. att det... De fattar att ska man... Ska man prata med troll så får man gå till trollens hus. <laughs> ja, men det du skrev då, rubriken löd att jag är en nyttig idiot. Ja. Hur menar du då? Jo, jag menar nu... Sverigedemokraterna är ju ett väldigt så här, kluvet parti. Och att det pågår en strid mellan två falanger. Eh, en som är de som har ledningen, som sitter i... Flera av dem sitter i riksdagen och är knutet till riksdagskansliet. De personerna de är mer, vad ska man säga, socialkonservativa, pratar om, om kulturer, att en öppen svenskhet. Sen så finns det en annan falang som är mer, om man ska säga, etnonationalistisk, som säger att du spelar ingen roll om du. Du kan äta ris, du blir inte kines för det. Liksom om du kommer till Sverige och har en folkträkt så är det fortfarande inte en etnisk svensk. Och de falangerna håller ju den falangerna är mer knuten till ungdomsförbundet. De försöker nu ta makten över Sverigedemokraterna. Sättet som den här ledningen i Sverige eller ledningen i Sverigedemokraterna har valt att kontra det här på, det är ju att läcka väldigt mycket information hela tiden om de här personerna till alla oss som granskar. Oavsett om det är inte eller researchgruppen eller Expo eller Expressen eller Dagens Nyheter så, så väljer de att släpper den här informationen om de som försöker, om man ska säga, kuppa deras parti. Ja, just det. Men det är alltså medvetna val menar du då? från Till exempel partiledningen eller högt uppsatta eller från den ja. så kallade kulturnationalistiska falangen i partiet, Jim Oaksson falangen ja. eller sådär. Ja, så att det är, det är ett medvetet val och det är, alla, alla partier har väl så att det, när det finns interna motsättningar så finns det folk som läcker och går ut med. Men, men Sverigedemokraterna har en mycket mer sats i system det här sättet att eh, i och med att de är ett parti som har gått väldigt mycket framåt i de senaste valen och Ingen vill riktigt lämna ett parti som det går, går så bra för så innebär det också att de har svårt att ta den här kritiken och diskussionen internt. Och är också, skulle Jimmy Åkesson och, eller Mattias Karlsson nu då börja rensa upp med ungdomsförbundet och utesluta så kommer det få väldigt stora konsekvenser för partiet att det riskerar spricka. Däremot läcker man de här uppgifterna. Till antirasistiska researchers eller journalister som tittar på det här så innebär det att vi gör deras smutsarbete. Vi får gå ut, peka ut de här personerna och sen kan eh, riksledningen säga Ja vi måste ju tyvärr utsluta de här personerna men det här är ju en del också av ett politiskt rev som tidningar, som granskare gör mot oss. Så att då får de både bort de här människorna men kan fortsätta vara andedag och spela på hur förföljda de är. Så att det är väldigt så här taktiskt fulspel som de bedriver och det var väl det jag ville påpeka i den där artikeln. Mm. Då. Ja, men det där har vi pratat om egentligen flera gånger också att det här med... Den så kallade nolltoleransen är ju verkligen... Och det har ju blivit mer och mer tydligt de senaste veckorna mm. faktiskt. I samband med bland annat och trid i det Stockholm och så vidare. Ja. Att ja, nolltoleransen är i stort sett bara ett verktyg för Sverigedemokraternas ledning att använda sig av. För jag menar ja, ska, det, när... det, är ett, det är ett maktredskap för att att hålla kontrollen över. För att det är ju ett väldigt toppstyrt parti. Och det gick att vara ett toppstyrt parti när de... Var mindre och när de var, hade 5%, men nu när de är en 13% parti med, så börjar det bli svårare för dem. Det, det, det märker ju vi också när vi skriver om människor som de faktiskt vill ha kvar i partiet som har sagt liksom helt utlösa saker. Då tänker jag tänker inte minst ja. på en sån som Kent Ekerot, där finns det finns ju mycket som helst som ja, enligt deras egen nolltolerans då borde rimligen leda till uteslutning, men det gör ju inte det. Ja, nej visst, och han. I och med att han är en så viktig resurs för partiet och täcker en viss väljargrupp också, de här islamofoba, islamhatande väljarna, som, eh, så, så vill de ju inte peta bort honom, så att säga. Men, utan det används enbart när det är i maktstrider, när det handlar om kontrollen över organisationen. Jag är lite nyfiken på. Om du liksom har börjat tvivla på den här arbetsmetoden och på ditt liksom, eget engagemang. Man fick ju nästan intrycket av det när man läste din text i Nyheter idag. Att det känns, du skrev ju att det känns som att man bara går SD-ledningens ärenden när man skriver om de här som de har tipsat om. Ja, alltså... Jag tycker granskningen är viktig och bra men någonstans måste man ju när man har satt i system att, att läcka så här mycket information för att uh, styra upp sitt parti så måste vi som granskare kanske också tänka på vad, vad ger vi oss in i och vad låter vi oss uh, uh, bli, uh, bli för redskap åt dem. Och, ja, det, det är problematiskt på det sättet. Man måste ju granska men man får ju inte <laughs> måste man ju se till att man inte låter dem styra granskningarna. Nej. Mm. Vad, vad, vad finns det för exempel på information som du tror har eller vet har kommit direkt från den inre kretsen? Några... Eller hur går det till? Ja alltså nu när hela ordförandesriden är i ST Stockholm så var det extremt tydligt att där där kunde man ju se att samma information hamnade hos oss Expo och och Expressen och DN samtidigt. Så att det är det medvetet planteras ut och då handlade det om personers bakgrund hur de tänkte gå tillväga med kuppen och, och sådana uppgifter. Och det är inte det är liksom inte första gången som, som det planteras ut sån information. Man kan ta Sverigedemokraterna har ju försökt dels med ungdomsförbundet på olika sätt att få bukt över dem. Att det har varit eh, både att hota dem med att här, nu riskerar ni personärenden, eh, eller att nolltoleransen sätts in mot er. Eller så har de försökt ge dem jobb på riksdagskansliet under valet, ge dem en valbudget. Ge, I och med att de hade stora bidragsproblem länge i som inte fick de här ungdomsstyrelsens bidrag så, mm. så skänkte ju Sverigdemokraterna stora summor till dem och höll dem lojala på det sättet. Där har ju liksom, det är, ena sidan, det är så svärdeprojektet har jobbat lite, och ena sidan får man erbjuda genom pengar och, och jobb, skapa lojalitet på det sättet. Annars så får man hota med, med personärenden. Sen har de ju ett problem då med att STU är knutna till dem- medan de här nyhetssidorna som apixlat och flera tider. Som är väldigt stora eller sådana som är faktiskt rent så här, fascistiska projekt, så här, ideologiska fascister som, som motpol och tidningen Nationell idag när de hade den. De är ju utanför SD-ledningens kontroll mm. och det är intressanta är hur SD-ledningen har använt våra granskningar där för att få material mot de här personerna samtidigt som de då Utmålar oss som någonting som är stora angreppet mot Sverigedemokraterna här med eh, mediekriget mot Sverigedemokraterna. Men när det passar så <laughs> plockar de in det här materialet. Ja det där pratade vi om lite förra veckan att i med just striden i Esty Stockholm. Så, ja. alltså, det var intressant att se hur Rikard Jomssov mer eller mindre gullade med Expo som man en annan gång ja. kanske kallar för vänsterkriminella kommunister som äter barn, mer eller mindre. Ja, eh, ja visst. Och den, nu fungerar det där nästan som någon slags intern revision, verkade det som för Sverige Det var intressant att se. Ja. Um, men det, det har ju varit så lite med researchgruppen att vi har ju fått bli den här. Uh... Speciellt i höstas så vi fick så otroligt mycket hat från Sverigedemokrats sympatisörer just för när Sverigedemokraterna förklarade att det är en politisk kampanj som drivs mot dem och det är inte främst partierna utan det är media som försöker krossa Sverigedemokraterna och media gör det genom att ta kontakt med så kallade kriminella vänster eller hackers som researchgruppen och då fick vi bli liksom den här sinnebilden av, av liksom etablissemangets slagträ för, för att krossa dem och att de utmålade oss om det stora hotet samtidigt som det hela tiden kommer information från samma krets till oss. Mm. Äh, Men vad tror du? Alltså för det, det här är ju ändå ett ganska tvegat svärd som partitoppen då, eller den här kulturnationalistiska flangen använder för nu verkar det ju som att de här som du nämner, de här medierna som är runt Sverigedemokraterna de har ju ändå plockat upp den här eh, striden de är ju ganska ja. arga verkar det som och man, det är ju första ja. gången på, på väldigt länge som man ser eh, den, den nätsvansen faktiskt kritisera partiet ja. det är väldigt sann annars. Jo. Det här är ju väldigt, väldigt unikt att det har blivit en sån öppen strid utan Sverigedemokraterna har ju varit ett bra hålla lyckas hålla ihop den här skutan då men jag tror att det är så att det har blivit för starka maktcentra utanför nu som de ledningen inte har kontroll över. De kan inte kontrollera ungdomsförbundet de kan inte kon kontrollera de här nyhetssidorna runt omkring och nu har... Eh, genom att Ungdomsförbundet börjar få makten över Stockholm, Göteborg, Kalmar, Dalarna och nu försöker de ta Stockholms län. och Så innebär det också att de här nätsidorna runt omkring vädrar morgonluft och eh, alla försök från riksledningen att göra de här fulspelen eller använda nolltolerans eller personärenden eller läckor kontras nu mycket mer att... Eh, STU läcker ju till fria tider till exempel och ser till att där släpps all skit tillbaks eh, mot, eh, mot, eh, mot SDs ledning. Så att de bedriver en smutskastning tillbaks på den där alternativmediasidan. Och då har det blivit en som ett skyttegravskrig, mellan, där, där eh, SD låter eh, mainstream media sköta deras, vad man ska säga, drev och eh, de här utmanarna låter alternativmedien sköta sin, sitt drev tillbaka, sin smutskastning tillbaks. Men allt det här blir ju väldigt, väldigt intressant nu. Vi har tidigare i programmet pratat om Mattias Karlsson att det har inledts ett mm. uteslutningsärende mot honom. Eller nej, han har blivit ja. anmäld till uteslutningsnämnden då. Ja, det kommer som... ju från den här fascistiska tankesmedien då, nyfascistiska tankesmedien som heter Motpol, som är... Alltså det är ju ett uttalat mål från deras sida att de är emot egalitär, jämställd politik. De ser de är, de är mot demokratin, de, eh, de bekänner sig inte, eller de kallar sig inte ens demokrater. Men de är en del av den här då identitära rörelsen? Ja, det kallas identitära. Det är liksom inspirerat av så här, fransk ny fascism, den nya högern. Och Mattias Karlsson, han är, ju, han är ju en av de få ideologer som Sverigedemokraterna har och som faktiskt satt sig in i vad de där grupperingarna står för. Men han har ju också varit i diskussion med dem tidigare och det är ju sådant inlägg då som Motpol hävdar att de gjorde en intervju med honom 2009. Om hans ideologiska ställningstagare så outade de den under den här partistriden i Stockholm. Mm. Men de gjorde det förtäckt. De sa inte ordagrant att det var Karlsson men antydde det. Att, eller det var alla. hela artikeln. Det gick bara gissa på att det var en person. Och nu har då fria tider tagit från munnen och liksom pekar rakt ut. Ja, Mattias Karlssons facebook nu han, han verkar ju alltid bara kommunicera genom sina Facebook-statusar. Det är första partiledaren som mm. <laughs> meddelar sina medlemmar bara genom Facebook. Så här. Men där har det blivit en diskussion med de här identitära personerna då. Daniel Friberg som driver det här och... Och ja, precis. Daniel, Daniel Friberg intervjuades ju i tidningen Arbetaren också där han rakt ut sa att Mattias Karlsson hade låtit sig intervjuas av motpol. Arbetarbladet. Ja, Arbetarbladet, ja. Men om det skulle visa sig att det går att belägga på något sätt att Mattias Karlsson har skrivit den här texten och att han har också gillat ja, material från motpool eller hur det nu var. Mm. Går det att hantera det på något annat sätt? att utesluta honom, då, med tanke på de uteslutningsärendena som vi har i ryggen. Alltså då kommer man ju blottlägga sin egen inkonsekvens och alldeles ja. oerhörd. Han, han kommer ju inte bli utesluten. Nej, det går inte. Det som äh, mot Paul tänker ju är att de som har väckt personärenden mot i i Stockholms styrelse borde bli blockerade då också i och med att de har suttit och lyft fram en radikal konservativ teori som är ja, en väsentlig identitär ideologin. Så, ja, det är väl de, de försöker ju snarare kortsluta nolltoleransen än att de ska få Mattias Karlsson ut till sluten. Att den inte ska gå att använda och bara visas som ett maktinstrument. Precis, för att flera utav de här uteslutningsärendena mot William Hanes styrelse man hade föreslagit då, ja. de var ju mer eller mindre under utredning just på grund av det här. Alltså att de hade typ gillat ja. motpol på Facebook och sånt. Ja, och de... Så det, det, de kan ju inte utesluta dem och samtidigt låta Mattias som sitta kvar om det här nu skulle visa sig stämma. Men, Men som ja. sagt, det... det... Det kanske inte handlar så mycket alltid om idéer utan att det är en uh, maktstrid om vem som ska kontrollera partiet och då, då hittar man de argument som, som får duga för att utsluta. Liksom Absolut, det, det, det är ju alldeles uppenbart men det känns som att i det här fallet så kommer de få väldigt svårt att ja. kunna uh, göra någonting åt William Hanes styrelse utan att totalt blottlägga sin egen inkonsekvens. Men i det långa loppet då, vad innebär det här om man då skulle blottlägga nolltoleransen? Är det för internt i partiet och alltså utåt sett för väljarna? Vad innebär det här som händer just nu om det går längre med det? Ja, alltså om man så ser hur Jimmy Åkesson och de fyras gäng fick makten i Sverigedemokraterna så går det... Kasselstrand och Hane är att göra precis samma sak. Att eh, som blev ordförande i Ungdomsförbundet. Eh, fick in sitt folk där. Byggde un Ungdomsförbundet från, från scratch. Tog över Skåne. Så tog man några städer, några distrikt. Och sen byggde man sig sin maktbas innan man kunde ta makten i partiet. Och det är precis samma nu som... Eh, den här bunkifalangen gör tillbaks nu. Att man, då börjar man ta ungdomsförbundet. Sen tar man Stockholm, Göteborg. Tar storstadsregionerna. Man kan inte utmana Skåne än. Och man kan inte utmana eh, riksdagskansliet än. Men man bygger det steg för steg för att kunna ta den här striden. Och nu är det ju tre år till nästa val. Så att om inte SD tar den här striden mot den här falangen nu, då kommer de bara förstärka starka inför, inför valet. Att uh, det är nu, nu de måste ta den. Och vad skulle det innebära för de som röstar på Sverigedemokraterna? Ja, det är ju lite grejen att uh, tittar man på de som röstar på Sverigedemokraterna eller ser man till exempel på Apixlat uh, som inte alls är så ideologiskt på det sättet så... Uh, de flesta Sverigedemokraternas väljare förstår inte skillnaden mellan det här. De tycker inte det är någon inkonsekvens att hoppa mellan etnonationalistiska eller eh, kulturkonservativa eh, argument, eh, utan det... Man kan sitta och säga att det är klart att vi ska värna våra svenska traditioner om invandrare sköter sig. Får de komma hit för att i nästa stund prata om etniska svenskar och om vi inte stoppar invandringen kommer svenskarna vara i minoritet. Vilket mm. är absurd för att en kultur kan ju inte, om kulturen lever så blir den ju inte en minoritet. Så det. Utan det är... Så. Men det kanske är hela poängen är att alltså, Sverigedemokraterna består ju av båda de här delarna och som du säger de här argumenten dyker ju faktiskt upp är ja. i principprogrammet så återfinns ju båda falangernas ja. idéer ja. och i slutändan så kanske det inte spelar så stor roll så länge, det kanske är problemet att, att William Han och Gustav Kasselstran är mer vulgära medan de andra ja. tonar ner den här retoriken problemet Man kan över. se som internationellt vad de vill vara för slags partier att... Det Sverigedemokraterna i riks, riksledningen vill, det är ju att de vill vara dansk folkeparti. De vill äta upp KD, äta upp Moderaterna, ta väljare därifrån och liksom växa inåt mitten och bli ett parti som de borgerliga partierna måste samregera med, precis som det var med dansk folkeparti. Det är deras ambition, medan Kasselstrand och Hane... De försökte ju bilda en allians med Front Nationals ungdomsförbund och titta mycket mer åt det hållet, liksom mot Ungern och Frankrike och vill så här ha en självständig, stark nationell höger som står utanför, som inte så samarbetar med vare sig vänstern eller högen och står till höger om högen så att säga. Och det är lite så här, vad för slags parti Sverigedemokraterna ska vara. Inte bara ideologiskt hur man ser på rasism utan också vilken maktstrategi det handlar om. Ja, det där var alltså Mattias Våg som vi pratade med lite tidigare nu under kvällen. Och under den tiden, ja, kanske dessförinnan också, så har det kommit en del motangrepp från SD-ledningen. Bland annat från eh, återigen Fria Tider som påstår att de har pratat med eh, Henrik Winge igen, prästhållarsmannen, där de frågar ut honom angående Mattias Vågs artikel i Nyheter idag och hur mycket sanningshalt det finns i det här. Henrik Vinges svar är att det finns ingenting. Mm. Att de vill slå in en kil i det Sverigedemokratiska partiet, oväntat. Eh, däremot så verkar de lite ambivalenta vad gäller... Vilken information de är beredda att ta till sig eh, när de till exempel använder. Henrik Winge kallar bland annat Expo för vänsterextremister. men han har inget problem att ta den informationen. Han kallar även Researchgruppen och Mattias Våg vänsterextremister. men ogiltigt förklarar helt och hållet den information som Mattias Våg delar med sig av på nyheter idag. Man har alltså uteslutit 27 personer <kör> med anledning av Researchgruppens granskning. Ja just det, men, bort. men nu är ju då den informationen som Mattias Våg delger är ju inte gångbar hos det Sverigedemokratiska toppskiktet just Nej, nu. inte i det här fallet. Eh, Mattias Karlsson har också uttalat sig på sin Facebook. Ja, men det där nämnde ju Mattias också. Otroligt långt inlägg där Mattias Karlsson försöker övertyga väljarna då, eller sina sympatisörer antagligen, och mm. även övrig media om att motpol är en del av den identitära rörelsen och att de de facto är neofascistiska. Ja, det är intressant när man får liksom medhåll från Sverigedemokratiskt håll att en sida som många av deras liksom partiföreträdare ut i landet gillar att den är neofascistisk. Mm. Det är intressant men det är jättelångt inlägg då och sen så, ja det finns inte direkt någon, något avståndstagande från att Mattias Karlsson skulle ha skrivit på motpoler eller inte. Det han säger återigen är ju då att han inte har något minne av att han har skrivit för Ja motpol. precis, han kan inte tydligt ta avstånd ifrån det fortfarande utan han har helt enkelt glömt bort det får vi, väl, vi får väl nöja oss med den informationen så länge. Jag skulle rekommendera våra lyssnare att gå in och läsa på Mattias Karlsons Facebook-sida därför att det är väldigt intressant ja, att följa med i den här debatten. Det är uppenbart så att det knakar i fogarna nu i den absoluta toppen i Sverige, demokraterna. Och just i den här tråden också som Mattias Karlsson där han eh, försvarar sig från Daniel Fribergs ska man kalla det anklagelser Jaja, så har ju en rad av de absolut mest profilerade människorna i partiet gett sig in. Så att det är som, det är som att vara inne i deras egen lilla dagis hörna av internet. Rickard Jomsoff är och skriver, Paula Biler in och skriver. Uh, Mattias Karlsson skriver då att jag skulle således aldrig drömma om att under några omständigheter liera mig med dig och researchgruppen. Och då refererar han ju till Mattias Våg då. Mm. Det, det har han väl i och för sig aldrig sagt att han samarbetar med dem på något sätt så här att han direkt ger över information. Nej utan det är ju att information läcker och att det kanske finns en anledning till att den läcker till. Och, och återigen researchgruppens granskning av, av pixlat slår ju på stora trumman i det demokratiska partiet och utslöt en hel del människor. Mm. Det plingar vilt här. Ja, ah, jag märkte det. Det, det är eh, klockan som säger att vi kanske ska avsluta där. Jasså, yes, det var din mat- och sovklocka det där. Yep. Det lät som, nästan som ett, ett Facebook-meddelande, men det kan ha varit det mm. också. Ja, jag håller med. Vi får avsluta det här. Eh, men nu får du... <laughs> <laughs> ja, ta väl att runda av. Som sagt, gå in och läs på Mattias Karlsons Facebook-sida. Och roa er åt det som försiggår där. Mm. Vi får se var det här slutar någonstans. Men som det ser ut så äh, är det ju en intern maktid där du? tar allt mer vatten. Ja, alltså, Överhuvudtaget tänkte jag säga. Men ja, den, här, den här bollen är ju rullning inne. Att etnonationalisterna har stöd från STV innebär ju att de har påläggs kalvarna. Och nu har de ju Sveriges största distrikt, nämligen Stockholm. Det här riskerar ju att bara fortsätta. Mm. Så tänk på det när ni går till valurnan. Och ett halvt år. <laughs> ja, som sagt, det var allt för interrasismen podd denna vecka. Vi ska passa på att nämna Studentradion 98,9 i Uppsala, eller studentradion.com om man så vill, för att vi får använda deras eh, studio. Vi är evigt tacksamma. Och, eh, skicka gärna mer mail. Mer mail, Som vanligt. Ja. Vilket kul mail? eller kul ska jag inte säga, det var ett argt mejl. Över att du, Kristoffer, hade mm. kallat eller likställt Kentekrot med en bullterrier. Ja, och då fick vi ett artmail över att det var många, eller både bullterriers och deras ägare ute i landet som hade blivit upprörda över den här liknelsen. Och mm. vi kan ju inte annat än att... Göra en pudel. Yeah. <laughs> jag såg min chans, jag tog den. Vi, vi kan ju inte göra annat än att be om ursäkt för Kristoffers otroligt klumpiga liknande. Jag jämför det kan inte ut med en pitbull. Så, uh, som sagt, Kristoffer gör avbön. Nej, jag gör en pudel. Jag står fast vid det. <laughs> står fast vid det. Ja. ja. ja. Uh, vi hörs. Det gör vi. Hej för Hej.